Чайна Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 22 Вечірнє сонце стікало в канали і зімкнуті річки Нового Кробузона. Від його світла вони здавалися густими і закривавленими. Закінчувалися зміни і робочі дні. Гурми виснажених металургів і плавильників, клергків і вантажників коксу плили з фабрик та офісів до станції. Платформи були вщент заповнені стомленими людьми, палкими суперечками, самокрутками і випивкою. Парові крани в Келтрі працювали до ночі перетягуючи екзотичний вантаж з іноземних кораблів. З річки і великих причалів зухвалі водяники-вантажники голосно лаяли людей на помостах. По небу над містом плили роздрантані хмари. Повітря було теплим і пахнуло то розкішно, то огидно, коли запах фруктів та дерева густими потоками зливався зі смородом фабричного сміття. Чай у двор стрімголов вилетів зі складу на веслярському шляху, мов ним вистрілили з гармати. Він увірвався в небо з розбитого вікна, залишаючи слід крові й сліз, белькочучи і шморгаючи як немовля, і нервовою спіраллю подався у бік тріскачки і нейтральної зелені. За кілька хвилин за його постаттю в небі з'явилася ще одна – темніша. В юнке створіння, що недавно вилупилось, просунулося крізь горішнє вікно і кинулось у вечірні сутінки. Його повадки на землі здавалися обережними, наче кожен рух був експериментальним. Повітря ж було цілком його стихією. Не було жодних вагань, лише велич самого руху. Барвисті крила сходились і розлітались величезними, безгучними поривами, що зачерпували цілі маси повітря. Істота крутилась, ліниво махаючи крилами. Її тіло пливло по небу в хаотичному грізкому русі, як у метелика. Слідом за нею тягнулися вихори вітру, поту і афізичних виділень. Створіння все ще висихало. Воно розкошувало. Воно лизало все холодніше вечірнє повітря. Внизу Місто гноїлося, мов пліснява. Палімсест чуття вражень омивав істоту на люту. І звуки, і запахи, і вогні надходили в її темну свідомість синестетичним припливом, чужорідним сприйняттям. Новий кробузон парував насиченим смакозапахом здобичі. Істота поживилась і була ситою, але надлишок їжі дивовижно її бентежив. І вона стікала слиною і несамовито скреготіла зубами. Вона кинулась у піке, її крила тріпотіли й тремтіли дорогою до неосвітлених провулків унизу. Мисливське серце підказувало уникати великих струпів світла, що де не де купчились у місті, і натомість шукати темніших місць. Провівши язиком у повітрі, вона відчула їжу і хаотичними пілотажними фігурами попрямувала у тінь цегляних стін. Немов скинути янгол, вона опустилась у кривий сліпий провулок, де біля стіни трахалися повія з клієнтом. Їхні уривчасті поштовхи припинились, коли вони відчули, що поруч хтось є. Їх крики тривали недовго. Вони швидко урвалися, коли істота розправила крила. Створіння припало до них з пристрасною жадобою. Потім воно знову злетіло, п'яне від поживи. Воно зависло в повітрі, вишукуючи центр міста. Повернулось, його поступово притягувала розлога плутанина вокзалу на вулиці Вітчаю. Воно промайнуло на захід над слинним вогнищем і над зоною червоних ліхтарів, над суперечливим вузлом комерції та убоства, котрий являв собою круг. Позаду, розриваючи повітрям у впастки, стриміли вартові вежі острова Страк і Борсукової Драговини. Темніла будівля парламенту. Істота прокладала нерівний шлях над підвісними коліями, що сполучали ті нижчі вежі зі штергам, який височів на найзахіднішому плечі вокзалу на вулиці Вічорів. Летюча істота здригнулась, коли уздовж колії пронеслися вартові капсули. Вона на мить завмерла, зачарована торохкотінням поїздів, що від'їжджали в різні боки від станції, цієї монструозної архітектурної потвори. Вібрації сотень регістрів і тональностей манили створіння. Сили і емоції, і мрії розливались та яскравішали посилюючись від споглядання цигляних будівель станції, і вистрілювали на всі боки по небу. Велетенський невидимий смаковий слід. Кілька нічних птахів різко звернули зі своєї траєкторії, аби ухилитися від дивного створіння, що важко було крилами на шляху до темного серця міста. Вірми, зайняті дорученнями, бачили цей незбагненний силует, і розліталися геть вигукуючи непристойності й прокляття. Дережаблі розмовляли одне з одним гупанням і гудінням, повільно просковзуючи між містом і небом, як товсті щуки. Коли вони незграбно повертали, істота пролопотіла повз, але її не побачив ніхто, окрім інженера, який нікуди не повідомив про своє спостереження, а натомість зробив релігійний жест. Та прошепотів молитву до Солентона, щоб той його захистив. Упіймавши висхідний потік повітря, хвилю відчуттів з вокзалу на вулиці Вітчаю, летюче створіння розслабилось і дозволило струменю потягнути його за собою, аж поки не опинилося ген над містом. Воно повільно повернулось, струснувши крилами, і спробувало зорієнтуватися на новій траєкторії. Воно помітило стрічку ріки. Відчуло потоки різних енергій із різних ділянок міста. Воно відчуло місто у миготливій послідовності різних станів. Зосередженостей на їжі. На перехистку. Створіння прагнуло ще одного – знайти собі подібних. Воно було соціальним. Народившись у друге, воно відчувало жагу до товариства. Воно висолопило язик і спробувало на смак різке повітря шукаючи щось подібне на себе. Істота здригнулась. Вона ледь-ледь вловлювала щось слабке на сході. Вона відчувала зневіру, співпереживала аж до тремтіння в крилах. Вона описала в повітрі дугу і попрямувала туди, звідки прилетіла. Цього разу вона рухалась трохи північніше, пролітаючи над парками і елегантними старими будівлями Гіду і Ладміду. Ребра височезними уламками стерчали на півдні, і істота відчула нудотну тривогу від вигляду тих навислих кісток. Сила, що вони випромінювали в небо, була їй зовсім не до смаку, але з цим хвилюванням боролось глибоко вкорінене співчуття до свого виду, запах якого все підсилювався з наближенням до великого скелета. Істота обережно знизилась. Вона наближалась околясом з півночі і сходу. Вона низько напружено пролетіла над підвісною колією, що простягалася на північ від вартової вежі пагорба Мок до такої самої в Хнумі. Вона тінню пролетіла слідом за поїздом на правій лінії, котрий прямував на схід, ковзаючи брудними потоками теплого повітря, що він вивергав у повітря. Тоді вона низькою дугою облетіла вежу пагорбамок та північний край промислової зони від лунної трасовини. Істота наблизилась до високої залізниці кістяного міста. Хай як вона щулилася від енергії ребер, усе ж вперто продовжувала йти на запах своїх товаришів. Вона пурхала з даху на дах, безсоромно висовуючи язик, відстежуючи слід коли неколи вітерець від її крил збивав з голови якогось перехожого капелюх, чи вирвав газету, і вони підводили очі. Якщо хтось і бачив темну постать, що на мить над ними зависала, перш ніж зникнути, він здригався і поспішав далі, або ж супився та відмовлявся вірити своїм очам. Поволі пересуваючись по вітрам, крилате створіння так і залишало язик ззовні. Воно ним послуговувалось, як пес шукач послуговувався би носом. Воно пролетіло над хвилястим силуетом дахів, який немов скріплювали ребра. Лежучи повітря, воно відстежувало ледь відчутний слід. А тоді створіння перетнуло ауру великої, вкритої бітумом будівлі на порожній вулиці, і його язик сіпнувся, як батіг, воно прискорилось, дугою злетіло. Та знову опустилося, завершуючи петлю елегантним приземленням на просмоленому даху. Там, в дальньому куті під стелею, звідти просочувався запах його виду, як морська вода, крізь губку. Воно пошкреблось по дошках, стискаючи свої незвичайні кінцівки. З нього струмувала запопадливість, і на якусь бентежну мить його одноплемінники розгубилися реагуючи на присутність собі подібного. Але потім їхня розпливчасте гора стало гарячковим. І благання, і радість, і вимога свободи поєдналися з холодними і точними вказівками, що робити. Істота підійшла до краю даху і спустилася, частково тримаючись за стіну, частково помагаючи собі крильми, аж поки не причепилась до краю запечатаного вікна, за двадцять метрів над тротуаром. Скло було зафарбоване і непрозоре. Воно щохвилини зловісно вібрувало під тиском зсередини. Істота на підвіконні швидко провела пальцями, а тоді одним рухом відірвала раму. На місці вікна залишилась огидна рана. Вона з оглушливим шумом опустила скло, що вже тріскало, і зайшла до темного горища. Приміщення було велике і голе. З іншого боку, закиданої сміттям кімнати, долинала хвиля радощів і застережень. Навпроти новоприбулого створіння були чотири таких самих. На їхньому фоні воно здавалося маленьким. Поряд із величною впорядкованістю їхніх кінцівок, його власні були, немов, недорозвинутими. Одноплемінники були прикуті до стіни величезними металевими ободами. Навколо пояса і кількох кінцівок. Крила кожного були розкриті й розпластані по стіні. Їхня розцвітка була також неповторною, як і в новоприбулого. Під гузном кожного бранця стояло відро. Якусь мить щойно прибула істота спробувала потягнути металеві пояси. Однак відразу зрозуміло, що зламати їх не вдасться. Один із тих, які були прикуті до стіни, зашипів на розчарованого товариша, владно закликавши до послуху. Він усе висловив у потоці психічного щебету. Вільна, тепер непримітна істота відійшла, як їй наказали, і почала вичікувати. У звичайній звуковій площині з вулиці внизу, куди впало розтрощене вікно, долітали крики. На нижчому поверсі всередині самої будівлі почувся збентежений шум. З коридору за дверима долинули звуки бігу. Крізь деревину просочувались уривка розмов. «Всередині! Зайшло? Дзеркала! Не!» Істота відійшла від своєї поневоленої родини і заховалася серед тіней у дальному куті кімнати, за дверима. Вона склала крила і завмерла в очікуванні. За дверима відсунули засуви. Мить вагань і двері розчахнулися, впускаючи чотирьох озброєних чоловіків, що з'явилися один за одним. Усі вони дивилися у протилежному напрямку від ув'язнених істот. У двох були важкі кременівки, заряджені і наготовлені. Двоє були пороблені. У лівій руці вони тримали пістолети, однак із правого плеча у них висувалися величезні металеві дула що розширялися на кінцях, як мушкетони. Вони сторожко тримали їх на поготові і пильно вдивлялися у дзеркала, підвішені до металевих шоломів. Ті двоє, в яких були звичайні рушниці, теж мали дзеркальні шоломи. Але вони дивилися не на дзеркала, а на темряву прямо попереду. «Чотири нетлі всі на місці!» вигукнув, дивлячись у дзеркало, один із пороблених з дивною рукою рушницею спрямованою назад. «Тут нічого!» відповів один із чоловіків, що дивились у темряву біля зруйнованого віконного отвору. Проте на цих словах новоприбула істота вийшла із тіні і розправила свої неймовірні крила. Обоє з тих, що дивилися вперед, вже було відкрили рот, щоб закричати зі страху. «О, джабери, бляха, тільки не це!» вдалося видушити одному з них. А тоді обоє затихли, дивлячись, як візерунки на крилах істоти почали клубочитися, мов безжальний бляклий калейдоскоп. «Якого хріна?» – почав один із пороблених, швидко поглянувши поперед себе. Його обличчя перемінилося від жаху, та Стогін швидко зійшов на нівець, коли на очі потрапили крила створіння. Останній пороблений вигукнув імена товаришів і схлипнув почувши, як вони впустили зброю. Краєм ока він ледь бачив силует істоти. Вона відчувала його жах. Почала поволі наближатися, надсилаючи заспокійливе шепотіння в емоційному векторі. У свідомості чоловіка по-ідіотськи зациклилась єдина фраза. «Вона просто переді мною! Вона просто переді мною!» Пороблений силкувався зрушити з місця, не зводив очей із зеркал, проте істота легко увійшла в його поле зору. Те, що було видно лише краєм ока, стало мінливим полем, від якого нікуди було тікати. І чоловік здався, поглянув на ті крила, що опульсували барвами. Він відкрив рот і боязко здригнувся, а тоді опустив свою руку-рушницю. Помахом кінцівки істота зачинила двері. Вона стояла перед чотирма завороженими чоловіками і стікала слиною. Несамовитий заклик ув'язнених перервав її голод та присоромив. Вона потягнулася до чоловіків і повернула їх так, щоб кожен стояв навпроти однієї ув'язненої нетлі. Ту крихітну мить, що чоловіки не дивилися на крила, їхня свідомість ледь ухопилася за свободу. Але від неймовірного видовища чотирьох пар мінливих крил вони втратили контроль над собою. Стоячи позаду, непроханий гість по черзі штовхнув кожного з чоловіків до величезних крилатих істот, котрі з жадобою потягнулися до них короткими вільними кінцівками, якими могли ухопитися за здобич. Створіння харчувалися. Одне із них намацало ключі на рівні металевого пояса і відірвало їх від одягу чоловіка. Щойно воно доїло, обережно потягнулося і акуратно просунуло ключ у замок болта, що його стримував. Знадобилося чотири спроби. Пальці стискали незнайомий ключ, повертали його під незручним кутом. Але створіння звільнилося. Воно повернулося до кожного з товаришів і повторило процес, аж поки всі полонені не були на волі. Одне за одним вони пошкандибали на інший бік кімнати, дорваної рани вікна. Вони спинились і похилились на цехлу, щоб підготувати атрофовані м'язи. Широко розправили свої неймовірні крила і вилетіли на двір. Геть від нудотної сухої енергетики, що ніби струмувала від ребер. Останнім вилетів новоприбулий. Він плентався позаду товаришів. Навіть виснажені й скалічені вони летіли швидше за нього. Колуючи високо в небі, створіння причікували на свого родака. Зона сприйняття для них розширювалась, даючи змогу ловити нові враження і відчуття, що стікались звідусіль. Коли їхній боязкий визволитель врешті наздогнав гурт, вони трохи розсунулись, даючи товаришу місце. Вони летіли разом, ділячись відчуттями жадібно лижучи повітря. Вони по повітрям на північ, у напрямку вокзалу на вулиці Вітчаю, Істоти повільно оберталися. П'ятеро, як п'ять ліній міської залізниці. А знизу їх підтримувала величезна вульгарна урбаністична маса. Плодючий мурашник, якого ніхто з їхнього виду досі не знав. Вони коливалися над ним у повітряних потоках вимахуючи крилами, стрепетом вбираючи звуки і енергію гуркітливого міста. Де б вони не були, в кожній частині міста, на кожному темному мості, у кожному п'ятисотлітньому маєтку, на кожному гамірному базарі, на кожному гротескному бетонному складі і вежі, і житловому човні, у всіх убогих нетрих і в кожному доглянутому парку було повно їжі. Це були джунглі без хижаків, мисливські угіддя. Розділ двадцять третій. Щось у дверях Айзекового складу не давало йому пройти. Він стихо лайнувся і відіпхнув заваду. Це був вечір наступного дня після його успіху, який учений вже охрестив своїм сирним моментом. Він дуже зрадів, коли напередодні ввечері застав Лін удома. Явно втомлена, вона все ж раділа не менше від нього. Вони провели в ліжку години зотри а далі посунули в годинник і півник. Це була, на диво, ідеальна ніч. Усі, кого Айзек бажав побачити, зібралися в Салакузьких полях і заскочили до годинника і півника на порцію лобстерів. Пропустити віскі чи шоколаду, приправленого місцевими наркотиками. У їхній клійці з'явилося декілька новаків, серед яких і Мейбет Сандер, котру пробачили за те, що виграла приз Шінта Коста. Натомість вона милостиво ігнорувала в'їдливі коментарі, якими їй дорікала Дерхан в газеті, а інші – в очі. Лін розслабилася в компанії друзів, хоч і Сум її здавалося радше трохи втиха, ніж розсіявся повністю. Айзек знов ув'язався в одну з їхніх стишених суперечок з Дерхан, котра тихцем тиснула йому останній випуск ББ. Компанія сперечалася, жувала, жбурлялася їжею майже до другої ночі, коли Айзек з Лін вже вернулися до ліжка і сну в теплому сплетінні обіймів. За сніданком він розповів їй про тріумф із кризовою машиною. Лін не до кінця усвідомила масштаб досягнення, але їй можна було це простити. Вона бачила, що він ще ніколи не був таким схвильованим і з усіх сил намагалася виказати жвавий інтерес. Для Айзека ж викласти грубий кістяк проекту в якнайменш наукових словах було певним зрушенням, якого він очікував. Тепер недавні події все менше здавалися якимось абсурдним сном. Пояснюючи вселін, він усвідомив потенційні хиби і як їх усунути. Айзек з Лін ніжно попрощалися, пообіцявши одне одному не розлучатися так надовго знову. А зараз Айзек не міг пройти у свій склад. «Лубе! Де віде? Та що у вас там в чорта робиться?» Гаркнув він і знову наліг на двері. Двері ледь-ледь піддалися. І крізь вузьку шпарину можна було побачити шмат залитого сонцем інтер'єру. І частину того, що не давало відчинити двері. Це була рука. До обличчя шугнула кров. «Чабере, милий!» Почув ніби з боку свій зойк, усім тілом навалившись на двері. Врешті вони відчинилися. На порозі ницьма лежав лубламай. Айзек став навколюшки біля голови друга і почув, як десь поруч, біля конструкта, сопе розубка Вона була нажахана. Айзек перевернув чоловіка на спину і полегшено зітхнув, відчувши, що той теплий, почувши його дихання. «Прокинься, лубе!» Равкнув він. Очі Лубламая вже були розплющені. Айзек нажахано сахнувся від бездумного погляду. «Лубе!» – прошепотів він. Біля підборіддя Лубламая набігла калюшка слини, стікаючи мокрою доріжкою по запелюженій шкірі. Він лежав, мов лантух, не вирушачись. Айзек помацав шию друга. Пульс був рівний. Лубламай робив глибокий вдих. Затримував подих, потім повільно видихав. Здавалося, ніби чоловік спав, та від безглуздого, пустого погляду друга Айзека кидало впід. Він помахав рукою перед лубламаєвими очима, але реакції не було. Легенько ляснув по щоках, потім сильніше. Ніби збоку почув, як викрикує лубламаєве ім'я. Його голова метлялася з боку в бік мов мішок з камінням. Айзек відчув на долоні щось липке й холодне. Лобламаєва руку вкривав тонкий шар прозорої клейкої речовини. Айзек понюхав свою долоню і скривився, відчувши слабкий запах лимонів і гнилі. У голові моментально закрутилося. Айзек ковзнув пальцями по обличчю Лобламая і помітив, що шкіра навколо рота і носа слизька й липка від слизу, який Айзек Спершу прийняв за слину. Ні крики, ні ляпаси, ні вмовляння не могли пробудити Лубламая. Коли Айзек врешті підвів очі і оглядів кімнату, то побачив, що вікно біля Лубламаєвого столу відчинене. Шиба вибита, а під віконня встеляли друзки від дерев'яної віконниці. Він устав і підбіг до віконної рами, але ні всередині, ні ззовні нічого незвичайного не помітив. Він бігав скутав кутор під своєю підвісною лабораторією, метаючись від Лубламаєвого до Девідового сектору кімнати, шепчучи щось безглуздо заспокійливе на жахані щирозубці, шукаючи сліди непроханих гостей. Врешті усвідомив, що жахний здогад явився йому дещо раніше, і весь цей час зло щирився з потаємного закамарку мозку. Айзек зупинився. Повільно звів очі і, похоловши, глянув на свою підвісну платформу. Оманливий спокій укрив його, мов сніг. Ноги мимохідь клигали до дерев'яних сходів. Повернувши голову, він побачив, як барсучиха сторожко принюхується до лубламая, дедалі сміліючи від того, що тепер не сама. Айзеку все бачилося уповільнено. Він ніби ступав у крижаній воді. Сходинка за сходинкою. Він не відчував подиву тільки похмуре перечуття, побачивши калюшки дивної рідини на кожній сходині і свіжі подрапини, залишені якимсь гострим пазуром. Учений почув, як власне серце пульсує з нарочитим спокоєм, і подумав, чи він раптом не заціпенів від шоку. Та коли ступив на останній східець і побачив перекинуту клітку, Спогнутими зі споду металевими прутами, розполовинену пусту і витеку з неї річечку темного соку, Айзек здригнувся від свого здушеного крику та відчув, як знерухомне тіло тремтить і вкривається сиротами. Жах кружляв у ньому і навколо нього, як чорнильна пляма на воді. О Боже, Боже. шепотів він сухими тремтячими губами. «Джабара, що ж я натворив?» Новокробузонські вартові не любили діяти відкрито. Вони з'являлися вночі у своїй темній уніформі, щоб виконувати належні обов'язки, як-от виловлювати з річок трупи. Їхні дережаблі й капсули кружляли і дзуміли над містом з нікому невідомою метою. До їхніх веж було не підступитися. Варта, що складалася з військової оборони нового кробузона та внутрішніх наглядових агентів, на дворі показувалися тільки в уніформі, сумнозвісних масках, в темній броні, з щитами і кримінними рушницями, коли треба було патрулювати якісь важливі локації чи у неспокійний час. Вони відкрито носили свої кольори під час піратських воєн та закулитів Сакрамунді, коли міському спокою загрожували внутрішні чи зовнішні вороги у щоденній роботі вони покладалися на власну репутацію а також широку мережу доносчиків винагорода за інформацію була вельми щедрою та офіцерів у цивільному чоловік що попиває собі касясу в кафе старенька обвішана клунками чи службовець з нахохмаленим комірцем і лискучими черевиками Могли зненацька витягти з невидимих складок одягу каптур і хутко накинути на себе. А відтак, дістаючи зі схованої під одягом кубори дебелу керменівку, іти в саму гущу злочинного світу. Коли кишеньковий злодій тікав від ошалешеної жертви, який-небудь здоровань з пишними вусами, певно, що накладними, як почнуть згадувати всі уже потім, і як раніше не здогадалися, брав того за барки і щозавізним у натовпі чи у вартовій вежі. Попісля жоден свідок не міг сказати точно, як виглядали ті агенти у цивільному вбранні. І ніхто й ніколи не бачив того службовця чи дебелого дядька, чи будь-кого з них у тій частині міста. Порядок тримався на всеохопному страхові. Була четверта ранку, коли проститутку та її клієнта знайшли в борсуковій драговині. Двоє чоловіків йшли темною вуличкою, запхнувши руки в кишені та безтурботно задавши голови. І раптом стали, побачивши зіжмакані тіні у тьмяному світлі газового ліхтаря. Їхня поведінка різко змінилася. Чоловіки роззирнулися і припустили до провулка. Вони знайшли очманілу пару. Ті лежали навхрест. Очі скляні і пусті. Уривчасте дихання пахло підгнилими лимонами. Штани і труси чоловіка були спущені донизу, відкриваючи зморщений член. Одяг жінки, спідниця з потайним прорізом, що їх часто носять проститутки, аби швидше закінчити свою роботу, лишився цілим. Коли новоприбулі не змогли їх розштовхати, один чоловік залишився з німими тілами, а другий ще у темряві. Обидва накинули на голови каптури. Перегодя під'їхав чорний екіпаж, який тягнули два велетенські пороблені з рогами і іклами, що зблискували слиною. Невелика група варти у формі скочила на землю і мовчки затягла сонні тіла у пітьму кеба, який зірвався і помчав до штиря, що височів над усім містом. Ті два чоловіки зосталися, вони почекали, доки екіпаж зникне з виду помощених вулицях плутаного кварталу, потім обережно роззирнулися, окинули оком підсліпувати бликання з поза будинків, подзьобаних стін і тонконогих дерев у фруктових садах. Задоволені, що залишилися непоміченими, вони зняли каптори і запхали руки назад у кишені. Вони раптово перетекли в інші ролі. безтурботно сміялися і люб'язно балакали, продовжуючи нести свою непомітну нічну варту. У катакомбах під штирем знайдену парочку намагалися збудити стусанами, ляпасами, криками і умовляннями. Рано вранці їх оглянув вартовий науковець. І нашкребав попередній рапорт. Усі розгублено чухмарили по тилиці. Рапорт разом з інформацією про інші незвичайні чи серйозні злочини послали вгору. На передостанній поверх штиря. Звіти хутко направлялися уздовж крученого коридору без вікон до кабінету міністра внутрішніх справ. Прибули вчасно, о пів на десяту. О 10.20 у печерістій станції вартових капсул, що займала весь горішній поверх штиря, владно забамкала переговорна труба. Молодий черговий сержант стояв у іншому кінці кімнати і ремонтував надтріснуту фару капсул, що звисала, як і десятки інших, зі складного плетива повітряних колій, сплутаних, схрещених під високою стелею. Таке хитросплетіння колій дозволяло капсулам, незважаючи одна одній, маневрувати на тій чи іншій із семи повітряних доріг, що радіально розбігались крізь велетенські отвори, рівненько розподілені по всій зовнішній стіні. Рейки тяглися гендалі над грандіозним ликом нового корбузона. Звідти, де він стояв, сержант бачив, як повітряна рейка входить у вартову вежу в Шеці, на милю на південний захід а потім вигулькує над нею. Побачив також, як від вежі відділяється капсула і мчить над безладною громадою будинків, майже на рівні його очей, до смоли, що текла звивисто на південь. Він підвів очі, оскільки бемкання не вгавало, і, зрозумівши, яка труба вимагала уваги, лайнувся і кинувся через всю кімнату. Позаду хляпали поли хутряної одежі. На такій височині, у відкритій кімнаті, що слугувала гігантським вітряним тунелем, навіть улітку було холодно. Хлопець зірвав заглушку з мідної труби і гаркнув. «Слухаю, міністре внутрішніх справ!» Пролунав лечутний, спотворений крученим металом голос. «Приготуй мою капсулу негайно, я їду на страк!» Двері до палати Лемквіста, кабінету мера в парламенті, були велетенські і обшиті стрічками заліза. Перед ними завжди чатувало двійко вартових, та в одній з переваг терлування у коридорах влади їм було відмовлено ані чутки, ні таємниці, ні жоден звук не сягав їхніх вух крізь масивні двері. Сам кабінет завигадливо оздобленим входом був надзвичайно високим, обшитим темним деревом такої якості, що воно здавалося чорним кімнату оперізували портрети колишніх мерів. Майже не озора вікно виходило на вокзал на вулиці Вітчою. І штир. Різноманітні переговорні труби, обчислювальні машини й телескопічні перископи заповнювали усі закапелки кімнати, перебуваючи у найдивніших положеннях, від чого мали загрозливий вигляд. Бен Тамарадгатер владно сидів за столом. Хто б не бачив його в цій кімнаті, Жоден не міг заперечити впевненість у безмежній владі, що його оточувало. Він був тут центром тяжіння. Знав це безперечно, знали це і відвідувачі. Високий зріст і міцна статура, без сумніву, підсилювали враження, однак було щось іще навпроти сидів Монтжон Ратуй, його вічно закутаний у товстий шарф візир. Нахилившись уперед, він тицяв у документ, який вони обговорювали. «Два дні!» – промовив Ретуй дивним, репливим голосом, не схожим на його звичне просторікування. «І що?» – відповів радгатер, пестячи бездоганну козлину борідку. «Наростає хвиля страйків. Наразі, як вам відомо, через них завантаження-розвантаження затримуються на 50-70%. У нас є дані, що за два дні страйкарі-водяники збираються паралізувати ріку. Працюватимуть усю ніч. Почнуть зі споду і нагору. На схід від Ячмінного мосту. Вони хочуть викупати у воді повітряну траншею на всю глибину ріки. Їм доведеться постійно підтримувати її, без упину виліплюючи її лагодячі стін, аби ті не завалилися. Однак у них достатньо народу, щоб працювати позмінно. Таку прірву жодне судно не подолає, пане мер. Вони повністю відріжуть новий корбузон від річкової торгівлі в обох напрямках. Радгатер зосереджено стули в губи. Цього не можна дозволити, розважливо промовив він. А що з людьми-докерами? Це друге питання, на яке я хотів звернути увагу, продовжив Рятуй. Ситуація тривожна. Схоже, їхня ворожість поступово стихає, зате зростає меншість, готова приєднатися до водяників. О, ні ні. Радгатер затряс головою, немов учитель, невдоволений зазвичай здібним учнем. І все ж наші агенти явно мають більше впливу в таборі людей, аніж ксеніїв, а більшість все ще негативно налаштовані або не певні щодо страйку. Проте, вочевидь, між заколотниками і їхніми симпатиками відбуваються таємні наради конспіративні зустрічі, як бажаєте. Радгаттер розчіпєрив могутні пальці і втупився у візерунок деревини стола між ними. «Хтось із наших є?» – тихо спитав він. Ретуй почав скупти пацьорки шарфа. «Є один серед людей», – відповів той. «Досить складно лишатися непоміченим поміж водяників. Ті ж, бо у воді зазвичай не носять одягу». Радгаттер кивнув. Чоловіки замислено вмовкли. «Ми пробували діяти із середини», – врешті заговорив Радгаттер. «Це найсерйозніший страйк, що загрожував місту за всі, та певно, за століття. І як би прикро мені не було, та вичевидь, наука не йде без бука». Ретуй поважно кивнув. Одна з рурок на столі задеренчала. Мер підняв брови і відкрив заглушку. «Давінія!» Голос – сама вкрадливість. Одним тільки голосом він пояснив секретарці, що здивований її втручанням попри його наказ не турбувати. Однак його довіра настільки велика, що він певний. Була серйозна причина для непослуху, яку їй слід викласти негайно. Безбарвне відлуння голосу в трубці вигавкувало коротенькі обрубки фраз. «Добре», – м'яко відповів мер. «Звісно, звісно». Він поклав заглушку на місце і глянув на Ратуя. Як вчасно, це міністр внутрішніх справ. Масивні двері на мить прочинилися і впустили міністра внутрішніх справ. Жінка коротко кивнула. Елізо. промовив Радгатер. Будь ласка, проходь. І показав рукою в бік стільця поряд із Ратуєм. Еліза Стемфульхар підійшла до столу. Вік жінки було годі визначити. Гладеньке з вольовими рисами обличчя підказувало, що їй близько тридцяти. Волосся, однак, було геть сиве. Лише випадкові темні пасма свідчили про те, що колись воно мало інший колір. На ній був темний цивільний брючний костюм, розумно підібраний за кольором і пошивом, підкреслюючи подібність до уніформи вартових. Вона неспішно потягувала довгасту глиняну люльку. З цибуха на півметровому мунштуці пахкав духмяний тютюновий дим. «Пане мер, помічнику мера!» Вона сіла і витягла з-під пахви папку. «Даруйте, що без попередження, мере Радгатер. Але я подумала, що вам слід побачити це негайно. І вам теж рятую. Рада, що ви тут. Скидається на те, що ми на порозі кризи. Ми саме про це говорили, Елізо відповів мер. «Ми ж маємо на увазі страйк докерів». Стемфульхар підвела на нього очі, витягуючи якісь папери з папки. «Ні, пане мер, щось цілковито інше». Голос жінки дзвенів. Вона кинула на стіл звіт варти. Радгатер підсунув його до себе, і вони разом із ратуєм схилили над ним голови, уважно читаючи. Замить Радгатер підвів очі. Двоє нібито в комі, за дивних обставин. Підозрою, є щось більше за це. Стемфульхар простягнула йому наступний документ. Вони з Ратуєм знову взялися читати. Цього разу реакція не змусила себе чекати. Ратуй присвиснув і почав замислено жувати внутрішній бік щоки. Радгаттер тремтливим видихом показав своє розуміння. Міністр внутрішніх справ незворушно позирала на обох. Вочевидь, наш кріт у конторі Пістравого сам не знає, що відбувається. Вона вщент розгублена. Та обривка розмов, які вона встигла занотувати, ось, бачте, нетлі на волі. Гадаю, ми всі прекрасно розуміємо, що насправді вона мала на увазі. Радгаттері з рятуєм без слів читали і перечитували звіт. Я принесла науковий звіт, котрий ми доручили виконати на початку проекту ГН. Стемфульхер говорила швидко та безбарно. Вона поклала звіт на стіл. Я хотіла би звернути вашу увагу на декілька особливо релевантних фраз. Радгатер відкрив прошитий звіт. Деякі слова й речення були обведені червоним. Мер ковзнув поглядом по словах. Украй небезпечно. У випадку втечі немає природних хижаків. Повна катастрофа. Потомство.